Del 4 Reträtten Tänk, här är inte bestånd i världen Och allt är i loppet Så som en eld, en ström, ett glas, ett gräs och en blomma Brinner och rinner och skin och grönskas och blomstras som afton Men finns släkt, stild, bräckt och torkat och vissnat om morgon alltså människoliv som rök försvinner i vädret Georg Stjärnhjälm ur Herkules 1658 del 4 innehåller följande rubriker en belöning på 100 000 rubel de ska fäkta när jag befaller dem om de sig hellre försvara än fångna bliva. Ej utan tårar. Här följer beskrivningen av bokens översiktskarta nummer 6. Den har rubriken Reträtten och den beskriver den svenska härens reträttväg. Från samlingsplatsen vid Porskorjavko, cirka 7-8 km väster om Poltava, och söderut ut floden Borsklas västra strand mot det ödelagda Pierravalatjna. Kartan spänner över ett område cirka 100 km i västostlig riktning och 120 km i nord-sydlig. Den avgränsas västerut av floden Zell. En biflod till Njeper Och i östra av floden Arjal Också den en biflod till Njeper Ungefär mitt i kartan rinner floden Vorskla Som vi redan har stiftat bekantskap med från tidigare kartor Alla dessa tre floder flyter i huvudsak i nord-sydlig riktning Och alla förenar de sig i söder med den sydostvart gående Njeper det är i huvudsak ut med Vorskla och Njeper vi finner kartans fyra kommenterade punkter. Och som vanligt läser jag författarens kommentar först och beskriver därefter vad kartbilden har att berätta. Vid den första punkten säger författaren. Den svenska hären avmarscherar från samlingsplatsen vid Porskor Jakob på kvällen den 28 juni. Från Porskorjavko löper en sträckad linje mot söder och ut med Vorsklass västra strand. Linjen anger den väg och den sträcka som avverkades den 28 juni. Den första etappen om cirka 12 kilometer leder till Störje Sjensjöri. Därifrån fortsätter marschen ytterligare en och en halv mil söderut, ut med Vorskla, där man gör halt vid Nabje Sjensjöri. Här finns en flodövergång markerad på kartan. Denna utnyttjas dock inte av svenskarna, utan man går istället i nattkvarter. Dagsetapp cirka tre mil. Vid punkt nummer två, säger författaren. Herrens tät når sent på natten till Navje Sjensjöri. Meierfeldt sänds på morgonen den i iväg på sitt förhandlingsuppdrag. Här fortsätter söderut. Från Navjes Jensjöri fortsätter nästa etapp markerad av en heldragen linje som anger att denna etapp avverkas den 29 juni. Marschen går stadigt söderut ut med Varskla. Efter drygt 11 kilometer når den fram till Bjeliki och också här finns ett övergångsställe över Vorskla som inte heller utnyttjas. Härifrån rider Gyllen Krok i förväg söderut för att försöka att hitta ett övergångsställe vid Njepert. Marschen fortsätter så ytterligare cirka 18 kilometer fram till Kapjelyoki. Trots att ryska styrkor närmar sig norrifrån i obehaglig närhet stannar man för att låta hästarna beta och fortsätter inte vidare förrän i gryningen. Dagsetapp knappt tre mil. Vid punkten 3 berättar författaren: Samma dag får Gyllenkrok i Kabeljoki information om ett övergångsställe vid Ninjepr. På morgonen den 30:e får svenska eftertrupper vid samma plats stridskontakt med förföljande ryska styrkor. Reträtten går vidare. En ömsom prickad ömsom sträckad linje låter oss följa den fortsatta marschen söderut den 30 juni. Också denna dag är den delad i två etapper. Den första, om cirka 15 kilometer, leder fram till Sakalki. Här tycks inget längre uppehåll ha gjorts, utan styrkorna fortsätter söderut mot Neper och norr efter ytterligare cirka 15 kilometer fram till Torstojko. Parentes, där ett övergångsställe enligt uppgift ska finnas. Något sådant finns emellertid inte markerat på kartan. Slut parentes. En flodövergång finns istället cirka fem kilometer åt sydost, över Vorskla, in till den nedbrända staden Pierra Valachna vid Dnieper. dags Dagsetapp cirka tre mil.